Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa salatu wa salam wa wa wa ala alihi wa sahihi wa Allah lana ba'd Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya Terhadap kitab Syarah Lumat ala Yang syarah oleh as-sheyikh Al-ulamah Salih al-fawzani Ashaballah Iberatikan Halaman 178 yang cetakkan dalam teks ini halaman 178. Kala alimam ibnu kudamah rohmatul alaih matan bagian atas itu matanya. Wa fitnatul kabri hakun. Wa soalumun karwana kir hakun. Fitnah di dalam kuburan benar adanya dan pertanyaan Mungkar dan nakir Benar adanya Hak pun itu benar adanya Mahfum. Jadi orang Ketika dimakamkan Dikebumikan Itu didatangi dua malaikat Diperhatikan lah ya Didatangi dua malaikat Itu mungkar dan nakir Mungkar Karena si bayi mengikari Gak pernah Melihatnya, takut Nakir, ganjil. Bagaimana artian Ghorib asing Faham ya Seperti itu Disebutkan dalam suatu riwayat Azraqon Faham ya Azraqon Dua-duanya biru warnanya. Nah yang jelas Ngeri Kita lihat caranya Biar tamat jelas Kala Asyarihum asaballah Syekh salam kawzan Mimma yajri Filqabar a'idho Termasuk perkara yang akan terjadi Dalam kuburan juga Soal Munkar Wanakir Mil Malaikat, pertanyaan yang diajukan oleh Munkar dan Nakir dari kalangan malaikat, semuanya ditanya. Dengan berapa pertanyaan? Tiga pertanyaan, tidak lebih. Tiga pertanyaan ini jangan sepelekan, amir. Ya? Karena sebagian orang awam kadang, kadang kadang mereka itu barangkali sepelekan, betul ya? Nah, bahkan dari bahan elucon. Wah, kalau cuma tiga kecil katanya. Jawab sekarang aja selesai. Nanti di sana tinggal ketemu katanya. Wah, bisa-bisanya itu loh. Mana ya? Yang EJN dan Kiai-nya pun ngomong gitu loh. Hah? Nah, Allah mesti. Seakan-akan tu barang sepele pertanyaan kayak ujian nasional aja. Beda berda kalau ujian nasional kan maksudnya ini pertanyaan ini yang bisa jawab hanya orang-orang beriman. Yang kau imannya. Ya di dunianya enggak enggak beriman di dunianya dosa, eh? berbuat kesirikan, muslikin, munafikin, munafikin. Munafikin tak bisa jawab, enggak bisa jawab. Nah walaupun di dunia bisa perhatikan itu. Disimak ya Maya enam. Anahu itu wajib al-majid. Fi kabrihi bawasannya. Ketika majid diletakkan dalam kuburan, wasuinya al-kabir. Dan kuburan diratakan, diratakan ya. Nam, watawalaanul musyiron dan orang-orang yang mengantar jenazah pulang, wa innahum layyasmak Qurani alim yatihi malakan fatu'adur roh fuizah sadihi. Lihat ini. Ketika orang-orang yang antar pernah pulang, eh, si mayat mendengar gesekan gesekan sandal. Bayangkan ini. Jadi yang mengantar sudah berpulang nah ketika pulang itu nam gesekan ada sandal si mayat dengar alamnya beda ya yakihi manakah eh? yakihi manakan? didatangi dua malaikat malaikat siapa tadi antum mungkar dan nakir didatangi dua malaikat fatwa adu rohuhu kemudian rohnya dibalikkan ke dasarnya Wahai haliat barzakhiah. Ma misal i'adatnya fil hayati ala al ini. Dan kehidupan ini, kehidupan barzakhiah, kehidupan dalam kuburan tidak seperti dikembalikan kehidupannya ketika di dunia. Beda. Jadi walaupun bongkar pun masih utuh. Masih apa? Terbungkus kan kafan. Pengalamannya berbeda. Buktinya apa? Pan itu. Si pengantar berapulang? Eh? Si mayat dengar dia. Saya akan sandalnya bayangkan itu. Masya Allah. Menunjukkan masanya keadaannya sangat luar biasa. Nah, sama-sama kalau kita perhatikan kuburan, area makam di dunia, tapi arohnya berbeza bayangkan. Alamnya berbeza. Yang mereka rasakan lain. Mafum. Sampai kapan? Wmi warahim berzhalil ila yomi. Nyoba asun di depan mereka ada alam barzah sampai hari dibangkitkan lagi. Enam. Kita lihat di sini, dikit lagi. La yaglamuha ilallah azza wajalla yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Taala. Maksudnya tidak ada yang tahu hakikat dan rasakan di situ kecuali Allah Taala. Manusia tahunya ya dimakamkan dikuburkan rata, tapi di dalamnya apa? Dia enggak tahu. Makanya sangat salah dan keliru Perhatikan Sangat salah dan keliru kalau orang Ziarah kubur, Pak Bapak, bunga dan air Untuk apa? Nah, nanti kalau Bunganya ditaburkan, selama bunganya Itu masih basah Ringan adabnya katanya airnya yang tuan, dingin yang di dalam kuburan Berarti punya bayangan Bahasanya alam kuburan sama Dengan alam dunia, itu keliru Itu buktinya Rasulullah juga pernah membelah Pelapak korban jual ditantapkan itu Rasulullah beda jangan dikiaskan. Nampaknya kalau dikiaskan rusak ada beberapa perkara khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kisahnya siapa? Ali bin Abi Thalib eh? ketika perang Khaybar mau dikasih royah bendera. Waktu itu Ali bin Abi Thalib mengadukan tentang sakitnya mata. Diludahin siapa? Rasulullah Sallam. Lha ya, kalau kita terapkan, eh, dikiaskan, kita nudah ke mata orang rusak. Tamiyah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang kalau main kias itu dalam sebenarnya dilihat dulu. Ini perbuatannya khusus atau tidak? Pakum. Nah, adapun pelapak horma itu, Nahmarah Kalafik dibelah berdua, kita ansapkan. Itu khusus, karena beliau ditampakkan di dalam kuburan itu tidak ada. Lha nah, kita nggak tahu kan lewat pun nggak sama aja nggak tahu di ada atau tidak ada nggak tahu makanya kalau ziarah kubur tangan kosong pun nggak masalah doanya yang paling penting assalamualaikum ahla biar min al muslimin wa inna insyaallah bikum lalakun nas allah lana wala aku menghafiah doanya itu jangan sampai lupa Enam. Rasul sekarang tadi, fatau adu fi jasadih. Kemudian dikembalikan Ruhnya ke dalam jasadnya. Wahyu cerita aneh. Kemudian dua-duanya siapa dua-duanya? Munkad dan nakir mendudukkan si mayat tadi. Fayakolan, fayakolanilahu. Kemudian Munkad dan nakir berkata kepada si mayat, menabuk. Wa man nabiyyukum wa siapa rabbmu apa agamanya siapa nabimu fal mu'min yakul orang mukmin bisa jawabnya rabbiyallah wal islamu dini wa nabiyyi muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yatalaqsal wala yatraddat masyaallah lihat ini orang mu'min ketika tanya siapa rabbmu siapa nabimu apa agamanya menjawab Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian apa kata eh, beliau dalam hadis ini kata Rasulullah sallallahu orang tersebut tidak merasa takut dan tidak bimbang. Jawabannya jelas bagaimana? Ya? Karena apa? karena di dunianya dia kokoh. Yusabitul ladzina amanu til qawlis sabiq fil hayatid dunya wal akhirah. Masya Allah, na'am Di dunia yang kokoh Di akhir pun kokoh juga Ditanya, tanya bisa jawab, kita lihat Lianna wukana mu'minan Fihari dunia, dikatakan orang tersebut Di dunia beriman Mu'minan billah Wa mu'minan berrasul Orang tersebut di dunia Beriman kepada Allah Beriman kepada Rasul Wa mutamasikan bidin Islam Dan teguh dengan agama Islam kalau nyatalah jelas maka tidak merasa apa? Tidak merasa keberatan berasal atas pertanyaan tersebut, tidak terpleset jawabnya terhadap pertanyaan tersebut. Walau ia dan tidak bimbang tidak ragu terjawab. Nah, ada pun orang munafik, nah, kita selesaikan. Biar jelas orang munafik bagaimana? Yang bimbang tidak jelas keadaannya di dunianya dia sama orang kafir senang, eh? sama orang mukmin juga senang. Nabarakallahu fiik, bagaimana keadaannya lihat itu. Amal munafik. Adapun orang-orang munafik alladzi kaana ya'isu fi hadhihi dunya 'ala syak, yang mana dia hidup-hidupnya di atas keraguan, wa huwa yadh'al. Disiin ya. Wa huwa yadh'al Dia mengaku mengaku beragama Islam dengan saja. Eh, Isi mak kitabnya. Dia mengaku-ngaku beragama Islam, lisannya saja, lisannya tak, wah wah mungkin rumjukalbe. Tapi dia mengingkari dengan hatinya. Simak dan Nah, jadi dia percaya agama Islam, tapi hatinya mengingkari. Hatinya mengingkari. Fahad, ya dizinasu ilahil kau berlihat ini. Maka orang seperti ini nanti Ketika ditanya dalam kuburan, tidak akan mampu. Tamba, tidak akan mampu. Wajahnya hanyar dan rabu bimbang. Wajakul ha ha la adri. Sementul nasa ya syai'an sayan papulto. Lihatnya. Ditanya siapa rohmu? siapa NabiMu, apa agamamu? Karena dia orang yang tidak punya prinsip yang kuat. Dia ada orang-orang munafik Menyembunyikan Kekufuran Menampakkan keislaman ditanya ha, ha, Aku tidak tahu Aku dengan manusia mengatakan sesuatu Aku katakan juga taklif Sampai terbawa dalam kuburan Bayangkan itu al. Makanya Orang-orang yang kokoh Diberikan apa? Kekutuhan juga dalam jawabannya Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan, dikokohkan dalam jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Tiga pertanyaannya: Siapa rohmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Tapi nggak setiap orang bisa menjawabnya. Kita lihat fal awal Yunus yang pertama tadi orang men di dikasih nikmat. Wa yuftalau babun ilal jannah, masya Allah pintu ke surga. Tampakkan surga di hadapannya. Ini yang pertama ya. Wahai Nya Azab, wahyu dahyak aleihi kubri. Yang satunya ini, yang munafik di disempitkan kuburannya. Hatta tahtalifatul sampai tulang rusuknya bersilang. Allahumma salim saling neri. Sempitkan kuburan atau melihat kuburan yang sekarang aku saksikan ketika memakamkan orang sempit tak kuburannya? Disempitkan lagi. Walinya begitulah. Sampai tulang rusuhnya bersilang kalau tidak bisa menjawab pertanyaan dari itu. Wayuftalabu baab ilannar dan dibukakan pintu menuju neraka. Makanya dalam nyawaid yang lain disebutkan ketika dibukakan pintu surga, si mayat mengatakan, "Ya Rabb, atim as-sa'ah wa herafu, hari kiamat." Karena pengintegran segera di surga. Naiknya surga yang satunya Orang munafik tadi itu mengatakan Ya Rab, la tukim as-sa'ah Waharabku, jangan tegak dikira takut karena apa? Karena nanti ada menghadapi Ngerinya siksaan yang hakiki yaitu Neraka jahannam wa la'adhu Allahumma salim salim nasollah Assalamat wa al-afiat Fi dunia al-akhirah alamin.